أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذة قالت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أرسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان دی روایت کی نا خضی علی خوان پخول مینس کی امبیسات او فراخیوی نا دا یولوخینا اغیت کمدن و غسل کا ولیشی شلوخ یووی د واړته نو غسل نو کول شي د ریویټ کی عائشه رضی الله تعالی او فرمایا چې مول نبی علی سلام د یو بالټی نه د یو لوخې نه غسل کړو زم ما دواړو مینس کې پروت نبی علی سلام مخکې شو زمانا نو ما بو تووی تعالی دالی د لوخه لګمات پرېدا او اوما جو نوبانې ان دواړو په حالت د جنابت کیو په حالت چې کمو د جنابت کیو دیای پې تریبا د ټولو چې کمدنو فااپلی چې دا چې طرقه چې کمدنو جایز ده اگر صاحب حدیث را غلد متفقن علی دی روایت تی نو و دیکھ نشته کم دنو خبره چې نشتا خود دوی مخبرہ چه دسرینہ او بپاتشوی او پاگی او بوبانی خضاو دسکی یاد خضینہ او بپاتشوی او پاريواني سره او داس کوي هغه به چې کم د نوودس کوي نو دې چې کم د نوو حکم نه وضو به فضل الرجل او وضو به فضل المرأه لخذ نو وب پات شي اودس په او د خزنه او په دې شوې سړې په او د را روان باب په خېدي روایت ان حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ارواس کنينا كما صاحبه ابو هريره قال نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقسل المراكب فضل الرجل وَيَغْتَرّ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ لا غُسْلَاوِ چې سړي غسلو کی د خځه په اقیماندو او بو او خزه غسلو کی د سړي په اقیماندو او بو البت وایلي لې وليغطر فجميعا برق د لابلडकي د لامي دا د وضو څل دوه صورت دو ده شو دوه صورت لري مخکې روایت کې اومده وګوري وان الحکم ابن عامر قال الرسول الله تسلم اي يتوذر رجل بفضل طهور المراه چې सगळे دې وضو شکی پس وي عبادت روانه چې داخذ نکمه او په دې شوي نو پاقید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن نبیعی سلام منع نو دو صورتون دو دس شو چی او دس کی صدی اللہ علیہ وسلم کی خضی پا او دس یا خضی دس سڑی پاقیو کی دو دا شو دو دو غسل شو یو صورت چی هغه دنو اغدر اختراف معندے ټول صورتون سو شو پیل زو و حضور کې څه صورتاسو دعا او یو سورته کندنو هغه د اختراص ته جمیعن چې یو ځای لړګی او یو ځای چې کندنو وګراسی یو ځای لاندې امام محمد بن حنبل رحمه الله تعالی اگر ظاهری روایتونو تغوری او د اوصل جایز نه دیوبل په فضلہ ما عن جایز دی فضلہ سنوی جایز نه او د وضو بار کی چې او دست س نو سړې د خزه په باقي ماندو وبو داس نه شکایت او خزه د سړې باقي کول تا ځکه کوم حدیث کې ورته راغلي دغه که شانتی چې کوم ده نو وي په دغه ځای ایر باندې پریږي جمهور نا آغای دا ذکرکی چنور روایتون هم دیکشتا او دیوبل ففضلوانی غسل و عدس شوه دی غسلم شوه دی او دسوما شوه دی در سڑی نچی کمیو با پاتی شی نو پا غیبانی خضل جائز دي د خضل نچی پاتی شی نو سڑی لسی دی جایز او موزو جایز دی او موزو سر دا چکم روایت کی راغلیو نو دا حمل کی قبلن نهی باننی قبلن نسخ لدا منسوخ شوی دیوست او شوی دی. منسوخ شوی دی دویم چکم ننو دا حمل کئی پا دی چل اعزاو نکم پاتی شی چل اعزاو نکم سشی اوبائی گی پا غیبان دی جائی دی یعنی ما اے مستعملی آدی پا غیبان دی کم دنو جائی دی بلدہ حمل کئی پا اجنبی بان دی دغه جای نه وینه پاته شنو دی ک تاسو رات راځي اې آج نبی اجازه دا غې نو په پاته شپه دې سړی لا نی دی ک تاسو رات راځي نو دا نبی له صلوات والسلام له لار بنده کړی دا نور نو تصورات سن شي راځي شي دا غې د وژنې کمزنو دا ویلو دا پا پاج نبی باندې کمزنو حمللی واج نبي حواله سرا دي نه استراب دي روايات اون نه اپولو دالی دالی قالت اوهما جنبان انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نے تبوس سو شوری سوڑی بار کہ جدیل ولل ولا اس کو کپڑو باندې لوندواله محسوس ته په استلام یاد نه لري نبي عليه سلام فرمایلي اپرسلو دغه سوال وان الرجل او داغه سړي بارا کې د تاسو شوشو چېارا انه قد احتلم ولا يجد بللا خوب یاد ده خو بابا کميز پر توګ باندې جامه باندې څنګه دنو لو نوا له نحو سید ست نشانات پینشته له ویر السلام اله وغسل علیه دا غسل نشتا ظاهر هو د حدیث دا غری چې حکم دا مادار مادر په بلل باندې وګرځې دو ولوند والی باندې او نشانو باندې چې بجا ما باننی ده منعیسا نشانوی نومدار آغده که خوب وطا یادوی وقیاد وطا نوی شاہ سب رحمه اللہ تعالی زکر کردی شاہ علی اللہ رحمه اللہ چه خوب چې دینو کله حدیث و نفسی کلا تصوراتی فقط باقی سر اخراج زمانی و نشی نفسه تصورات باندې غسل نواجیبي وسل نواجیبي نو مدار دو غسل په حدیث مبارک کې اغه جګندنو بلل کو غرزا ولې شو که چې کلې جګندنو اخراج دملی و شو نو قص سبب او علت د غسل څه شو موجود شو نو کده احتلام یادی او که یاد وتا اغه استعلام یادوی او قياده نبي نو په دغه باندې کوم د غسل واجب دي لکه په څاګه الکه نو هغه موجود شوي دي الکه شوي دي موجود شوي دی او په دته خو بیا دي خمني اخراج نه شوي دا معلومه شو چې خوب نه دا حديثو نفس ملداسه حدیث نفس او دغه باندې کوم غسل نشته دا چه کمدنو د حدیث لنډ او مختصر مطلب ہو فقها اکرام با که خامحالا شقوق رو باسی ناغد چې چه کچر تا یو سڑی ساہر پا جامبانی لندوال اولی دو دیو غسل که یا کنبا که گه نوانس چه کمدنو ای دا دبا یقین وی چدا منی دا او که یقینی ده چه ده مزیده او یقینی ده چه ده ودیده نو که پا مانای بانده یقین و نو او که یقینی و پا مزای یا پا وادای بانده نو پا ده دوار سورتونی که په غسل نیشتا دری سورت الارد بیا که ده شاکو بين المزی والوذی بیا پیم غسل نشتا او قدر شکو بين المنی والمزی یا بین المنی والوذی و پنی دو سورتونی کې بیا غسل لے پنی دو سورتونی کی بیا ستے غسل اس پاک شو او قشا کہو بین المنی والمزی والوذی تدریوا اوکه همانی بغیر الا <سؤال> نو بیا پکم سره وصل له دا وې احتمالاته باغی کې څه کندنه وصلو وروګه وستشت یقین به معنی کې او چې معنی سره بل شه شک کې شو که یو په ذویید ودوسره توګه به سره وصل له تدین یقینو او یا شک او چې معنی په کې نه بے نشتا خالت آو و د دا و صورتي کې د نشتري قالتم مسلم حلال المرأه ترى ذلك غسل خرج قداسه ونی لندواله په اړین ششته نوی السلام یو کنه ان النساء شقایق الرجال زالنا دځه کمنو نظائر دسړو دي پس هغه اقامات د دیو دي وانا قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت ممویلن مسئلہ الالتقاد خطانین ترشیوہ وانا بی حریت رضی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائلی تحت کل شعرت جنابت دا حدیث من قبیل تعہد المغابن دی چلکا قبو سیز اینتا دو اختوبی خونتا او بچه کمدنو را سول سدی مکار دی نهار جنابت اختیز الان دی جنابات تی نفف سلو شارا و انقو البشرا و اختووین زی خوا او صفا که چه کمدنو سرما نلران مطلب داده چه کمو زائینو تا او برا سول ممکن دی نو آغا او بسکی قرانه دې وژنه قرانه كريم کې فطحرو راغله او باب تفاعل له ان كنتم جنوبن فطحرو د دې زنه لري امرنا قای کرام استنباط کې چې کم زه تا په آسان باندې اوبر سوال ممکن وي او هغه تا وله را صحیح نو فل زن وینزل دیت اور سوال اسانو ممکن ستکلپ کینو ددن نخلو او داپو زدن د دی وینزل فرز شو دی وینزل سشو رمز مزما واستنشاق او غسل کیس شو فرز شو وضو کی سنت او او غسل کیس شو فرز شو یوم مبالغه فل مزما والاستنشاق نا مبالغه سنتہ فی غیر رمضان فی غیر نمزان تا دا سنت لکه غلغالی کول چه تا مونگو آیو او دا پوز تریخوالی تا سر سول او برا سول دانس کمدنو مبالغه پلیتیل شاکتا دا بغیر دا نمزان سنت تا فرض ندا او نفس دی خلوکی او باچول او پوزکی او باچول دا پا سی دی غسل کسی دی فرض دا گدیتا او برا سولو کسی تکلب نشتا البتستر گی دی و اگرش دیر و خرناوی او کلاوی زاہر سرمن سر ایسا بی دی و کې دیت و موک دن رسولو کی دیکت تے و تکلیف تے و اگر و اندرسن دی فرض نی اگر بگینشتا نو اختشو نو تب تکل شارت جنابتا نو فقسل شار و روایت قانیل اک کلام کیخو مسلا دا غدا وعالحارس ابن واجیع الرابی هو شیخن لیسا بزاک یعنی آغاد قبولیت بر روایت پر بقام کرده شیع غبان اعتماد شیع وعنالیل قالق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من ترکمو دیشارت من لم یقسلها او ایلا بیا کذا وکذا من النار چاچ دی او وی ختم رضای پر یخود په جنابات کې یعنی مطلب دوه مروج زیا پاتشو شو د تر بدای سره کار د دوزخ او کړی یعنی دوزخ کې بدای اصل کې طول بدن وینځل شو که څکل دی یو ویختوم راځي شو نو طول وزن اولو ویزلې شو مځه ټول وزن اولو ویزلې شو غوښلور نه شو که غوښلور نه شته دې پسیځي نه کوم عبادتونه کوي واه عبادتونه کوي نه مرزونه کوي تکې نو هغه نه کوي را دي بل چې دې ګرزي حالت د جنابت کې ګرزي او په حالت د جنابت کی ګرځېدل مستقِل ځګنرو جرم دی مستقل جرم دی البته دوم را ده چې دغه کوم ځای یقین راغی چې دا د یوچ پاتې نو دوبهاره د غسل واپس کول او د جنانه څخه نشته ضرورت نشته چې ګینې نو ټول غسل وکړي دوبهاره کې بس اغه نام نشي کی آغا اندام دیو بینزی و دم رو اللہ کافی دا قال آلین علی رضی اللہ تعالی فرمائے فَمِنْ سَمَّهَا دِي تُرَاسِ فَمِنْ سَمَّهَا دِي تُرَاسِ فَمِنْ سَمَّهَا دِي تُرَاسِ سَلَاسًا دیو جنے وہی سر سر دشمنی اپڑا. دا ذکر د محل و مرادتنا حال لے یعنی بی اختو سر بی دشمنی اکڑا دانا چی گلین سر دشمنی سر دشمنی نه و من سمعه لی تراسی ذکر د محل و مراد تعالم پختانون و, پختان و شر د تل بازار د تل موثار میسامو په تل موثار میوخرو سره پرولې کوم اخته خرولی دا و و و و دا شاندل ته منال وخته سره د دشمنی وکړه ان علی رزل الله تعالی فرمای شه دینه یریداه کمی او کړي چې وخته تو بو نو باڅه سر یې د نو کټاکاو باندې بس زه رب باندې تي فکر کوم چې ستو چې نو دو کټاکاو باندې دغه وجه دا خبره غلطه ده چې حلق چې دی دغه د خوارجو نه خنا او یوخته کټاکاو چې کمونه دا جایز دي علي رضی الله تعالیو مستقل کټاکري دی لگا او نبی علی السلام سلام نشابید تی دغه د خوارجو نه خوال صحیح نه دي اوي که سره نور سلوا زماتم دي تا خواريش کې منه خو په اوسله د دې چې بسو په استراحه دوته نو بریږه کښتي نو باسي هم ولا جائز دي فمن سماده تراسي فمن سماده تراسي سلاسن داريوي کې مقرر نوي راوله انا اشدر رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبیص صلی اللہ علیہ وسلم لا غسل بس غسل شو نو ته غسل نو غسل فرال شو دو غسل بس یوباره چې کمنه ودا ساجد نشته یو خدایو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم با غسل نو اخرو داس کا مسنون کتی شو اوس نماز کوي سوو او در سفور ندیس ردہ خود بخون نیت تارالا چلے گا بدیب آنے برزر سفور منزل منزل عبادت پر دی قوم ناراض سواب نیتو مشو اگر او در سواب د پار نیت ضروری ہوگا نا آسے خود نیت پار از نرے خلاقات سواب در پار بکی نیت ضروری دو مدادا چپا هر اعلیٰ کی ادنا داخل ہوئی اصلا کی هر اعلیٰ کی کبنر ادنا سوئی داخل ہوئی هر اعلیٰ کی ادنا داخل ہوئی نو غسل اعلیٰ دیو وزو صدا انا نه نو چې په څه په لږه نو د سره کوټه په شو هغه واري واري چې کمده نو منځو غیره قالت قال النبي صلی الله علیه وسلم ی هو جنوب ده دې کمده نو مطلب دا دې چې د صفایې لپاره د وونه علاوه سابون شیمپو استعمال اول جایز دی بس صفحہ دا پارا سابون شیمپو و غیره استعمال اول صدی جایز دی اندھاو پانی وی خیتمی چه کمدنو پانڈیره او پانی رک داغی پانی ویغبا زگ بیکاو نشاقی بانده بے ویخصہ صفحہ کاؤلو بزادارو اخپل لغوی صفائے اسوابی سوک پسکے گھٹا را لے گھٹا را لے اب بزانے را لے بزانے وائے ارتوت پانے را لے بزانے وائے مجاہیز دی اتنے خالا کوئی سابون کیسے کمدنو کا دخانزیر واز دای اول خدای یقین زلو دی دې چې دا یې شته او ګوڼی شتا زګا ځخانزير صدا سې غيته وو ډېر ګران نه کنا نو دا څنګه کې شي پارڅکي چې و دې ما خبر اداه د مونیفقي او مصالحہ خر کې درکان نه مکربت نه مقصود دا یو مستقیل مصالحہ چې لا کاره دو مالږي او درنګو اول اوندہ کہ خر لاڑو پری وا تو تھا آو کھاؤ کو خو خوب قبول کی اور اگر خر پہ خیال دسو شو روبو شو ویلی شو مر شو اگر وہ کہ روبو شو اب اگر مال کا غلط الگرا لی اور اگر کے کمندوں استعمال ائی لاز جائز دی کہ جائز نہیں فقہاوی خر کے درکان نمک ربتا نہ مقصود ہو خارج کے کمندوں چے مال کے درن تا, تا لاڑو نوبعد هغه څه شېول مالګه څو څه خاطر ما شوم نوبعد هم کچره د صابون کې څه غټ کړل داري حکم نچا شو صابون شو بس یاصل الراس وبالخدمي وهو جنوبن یکتا دې وی زالک دغه باندې وکټفا کولا ان دغه خدمت می او بو شوی پغې باندې بشکړه ټفا پغې باندې بیا دوباره نور یوو نه چولې تاسو کو په وې چولې بس وړي مطلب دعو میں وہ مسئلہ دا اختلاط الطاہر بطاہر لائن جسلما اختلاط الطاہر بطاہر لائن جسلما چھو پاکسیز دا پاکسیز سر اختلاط راشندی سر او بنا پالی تھی گی دا ختمیم پاکو او بھم سوی پاکیو دا سره سر اختلاط راگی فا آگو گوبانو بیو اختلاط انزل نور خالی او بنا چھو وقال يا الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجل ينفصل بالبراز دا مون غویل په غسل کې یو ته ستر زرو یو حتى ستر له غسل سړی په کولاو ډاګه کې څنګه نو بالبراز لامبلی څنګه نو په کولاو ډاګه کې صاحب ډاګه کې فصائل المنبر نبي علیہ السلامی برد وقت پاک ادھاللہ وصنع علیہ السلام قال اِنَّ اللَّهَ حَيُّنْ تَتِير اللہ آیا ناکتی او الله رب العزت تے کبنن و پرداشنگی شاہ الله اللہ الله اللہ فرمائی وِذَ حَيُّنْ تَفْصِيرِ اُوكُو يُحِبُّ الْحَيَا او دستتیر تفسیر اُوكو چو يُحِبُّ تَصَدُ مرد دا حدیث کی پاک فلد نمون سر آره تفصیل لاغی چه ده حیاناک سمانه نا مطلب یحب الحیاء ده اللہ سا خوخی حیاء خوخی او ستیر سمانه نا و تصطر ده اللہ تصطر سوی خوخوی چه ساڑه چه کمون زان پر پرده کئی ده ده رب العزت خوخی فای زبت سراحا دو کن فل اصطر چه کل او سڑه لان بی نفل اصطر زان کی منگویلو چې دا پټول وو، زموږه اندازہ کاټي دا چې دا سنا سபை کې شوګورن ټولتا نخ کاری. انستاوده غوينه نظرونه موږ ته سہایل وشتار. فروا بو داو د نسای فی ریایتی قالا ان الله ستیر فإذا راذ احدکم اي يرتسل فليتوارى بشئن الله ربو العز ستیر ده پردا چون کې فإذا اینی اصل علاج کله راضو کی وتن تاسو سره غوسل هغه به څه شي ځان پټ کی انوبیم نکاب قاله نما کان الماء من, من الماء رخصه فی اول الاسلام ثم نحیانها دا مساله الرسوا الماء من الماء د اسلام مساله او د رخصته رخصه بیا دینه مانا شو مطلب الایکسال بدون الانزال و ان غسل واجب شو ابتداه اسلام کې اکسال و نه اول غسل نو خوز پر ایک سال بھی دونیلی نزال بانیم شو فانا لین خارجا رجوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صلی اللہ علیہ وسلم فارا راغ را فقالا نویل انی قسلت من الجنابہ ماں سے کمدنو دا جنابت نا غسلوکو وصلیت الفجران از سار مجمئوکو فارا ایتو قدر موزی از زفر لمی صبح المان نو نو کوم راځي میولې د دې بادان کې چوبو او تنویره رسیدلې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو کون تمسحت علیه بیدکن اجزا کا چوبدا غزې د الله راخکلو نو کافی درل صحیح شومنګ مخ کې ویل چې سر اعاده د غسل د سنشتہ ضرورت نشته چې خامو خاطر کمونو ته د غسل شوکا اعاده اوکا بس دکه کمونو پورا عقازای باندې وګواڅوا او الله اسې څنګه راځه لا وګوندو مسافت علی بی ادیکا اجزا کا تعالی الله راسته لور او کافی وا ٹھیک شو شهداه وا معلومه سو چې دغه وصل شری نه دی دا نبی رسول دته دا چې وې مطلب دا چې و کومار الله غزا راکاګا الله راکاګا خدا مو سږم شویلې نو دی ای عاده ضروری دا تاچی کم منزی کل دن دا مست شوی نده بی عاده ضروری دا او قدیشن تاکی امامو مختلیانو تباوی یا ای پا جمع راو کردی او پا تولی نرہ کردی بس بیادی و توو جزان زالی راو کردو و آلم نیو انا دي صلاه تو 50 منزونو 50 سو فرضو سو داروو الرحمن باب الوتر کرا شي چې نبی عليه السلام بیاو مرزنه اراده بیاو نبی عليه السلام درازي اراده کوي چې بیاو فرض شي اګاله په پذكړې دی خو بیام تکي فرض شي زه نه توي رحم الله تحقيق کړې چې دا رکعاتونه چې دې رکعاتونه نو هر رکعات چې دې دا مستقل موږ دی ايو یو رکعت مستقل سره دی موږ دی نبی نے صلالو سلام کوشش کړې چې لکه درزه فرض رکعاته نفل برابر کی ارث سره فرض نفل سنن اور نور موږ نه ټول چې دا فرض رکعاتونه دڅکی مورته دا پذوسو وتر سره بیا غراچی خدا پنزو سو والغسل من الجنابت سبع مرات او دي جنابات نو غسل غوزلو ترما د داري چې سړي وو غوزلي به ځان ساتي و او با چاولي. چاولي. من اسوب سبع مرات جامعه او پېښاب او سواشي هغه غوزلوي نو نبي رسول الله تعالی نو غولو فلن يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل نبي عليه السلام تو سونه کول هاتا جوړې نتی صلاتو خمسن منذور تو شو ينځو شو کو ساني تبلیغ کینې دی او زه نه توبه اخلای شم ویول لګه مې نبي عليه السلام چې کمونو یې الله ته سوالونو کول 50 نه څوک کړې وي مين ذکر کړې وي تبلیغ راه له دې د بی اپنځو کړې دي چې کلوو اشراق کلوو ان شاء الله کلوو توبه کلوو استغفار دې کلوو داس په دا به 50 نه څوک کړې ها تا جویلت خمسن منزون پینزو شو و غسل الجنابت مردن او غسل جنابت هم سوزلی شو یوزل کافی شو خوچ و بودند سوشی فرضیت بریزلی سنه مصنون و غسل صوب من البول مردن او جامیس قاش شوی چی یوزل چه بازده درگو اثارات ختم شیوست نپلیتای اثارات چکم دنو ختم شید با مخالفت الجنبه عمر وبا له ما كروش ذکر شو اوس څنګه نو غسل نه وکړې او په حالت جنابات کې دي نو د ثره اختلاف څنګه ده او دلکم کارونه جایز دي او کوم ور نا جایز کم کارونه ولا جایز دي کم نه لی جایز ايې وې باب کې 21 او دبا مطالق و مسلی دی دبا مطالق و مسلی دی یو الامور الجائزة للجنوب آنگه کارون چه جنوب لجائز دی آنگه گن امور زکر گئی دویم التوزی لبازی لامور زنو کارون لودس کول درین زجر په دوام د جنابت پاندی الزجر بی دوام جنابت سالورم التطهور لرد السلام دستلام دفارا تطهور و پاکی یعنی ذکر په پاکی کی قول بین زم حکم فضل لزو بفضل الجنوب شفاقم تعلیم الغسل للجناب تعلیم الغسل للجناب وم عدم و جواز تلاوت و مسخ القرآن و دخول للجنوب جنوبلا تلاوت مسد قران او جمعه تصل جائز ندی اصول و مسالو کې نهی د مغادر نبی علیه صلاتو والسلام او نهی د تصویر نه نهی چې کندنه د نا تصویر نا تکمنا نا ہی راجی مخ کے غسل ما صلا بیان سوا اس حالات دو جنوب قبل الغسل تو جنوب حالتو نا ذکر گئی تو غسل نا تکم دنو مخ کی آنا بھی ہو ریرا نا تیتا